פרק ח' ויהי מקץ עשרים שנה את בית ה' ואת ביתו והערים אשר חורם לשלמה בנה שלמה אותם ויושב שם את בני ישראל וילך שלמה חמת צבא ויחזק עליה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 אשר חשק לבנות בירושלים ובלבנון ובכל ארץ ממשלתו. כל העם הנותר מן החיתי והאמורי והפריזי והחיבי והיבוסי אשר לא מי ישראל המה. מן בניהם אשר נותרו אחריהם בארץ אשר לא חילום בני ישראל ויעלם שלמה למעץ